Antzerkia ipagai dugu gure bigomitekin Desmartxak kolektibo baten pean aurkestu zen atzo amlet e, be, antzerki berria eta beraz errautxeak eno notik e, Dejabu, Petit Ertredepean eta Arte Dramak kompaniak aurkestu zuten hori zinez e, Desmartxak kolektiboak badu bere gerantzia, hortan? Eh, du dardigabe, e, gu korrela ulertzen dugu Antzerkia e, kintza kolektibo da, baita amaieran ere, ez? Gero ja, ikusleekin osatzen da desmartxa hori azkenean, baina eh egiterako garaian e guretzat oso, oso oso abedasgarria da kolektibo ze azkenean zureideiak kontra jartzen dituzu besteenakin, eta azkenean e, dialektika batetik sortzen da e, azkenean lana, eta hori da antzerkaren funtsa nire ustez. Hmm, lan kolektibo hori, beraz, nola lan duduzu iru antzerki kompaniaz izte, eta hor ama iru elkarte desberdin hori da, zenbakian ez bani soker, eragile, elkarte, bilduz izte, hori proposatzeko, eta bat data proposatzeko? Nola, nola da konkretukilan kila eramana. era mana? Um, e, bai, biltzen gira, e, gu, biltzen gira egonaldietan gehien bat e, antzerkilariak, baita gauzak e, prestatu behar bat dira, eraiki edo dekoratuak edo horako gauzak e, bai, biltzen gira, eta gero bulego, bulego desberdin eta kodiendeak ere lanean ari dira elgarrekin, bai pagaldean eta bai egoaldean ari dadin antzerki hau. Erraz, bai, zinez, maila mailaguzietan nahashtan dira bai anzerkian, bai gainean, eta bai bulegoetan. Horre, mm. da, ere bai, bat dela, mutualizazio elburubat, mei elkerten nartzen, perba, gastuak ere bai mugatzeko elkerte guztien artean banatu, zekertzen ditu onura frango, anzerkian bizira oteko, iparaldan, ogen behar adu? Bebo? Bai, parraldean eta baita egoaldean egoa Eretu da digabean ikustu dut bai Bai, etze beti elkarrekin Indar gehiago inaiteke Elkarba bestu zaitezke gehiago ta, Eta motibuetako bat elkartzeko hori da Ez, gero beste e, arrazoi Garantzitsu bat baita ere da E, artistikoki ere beti sentitu izan dugula, oso gertu sentitu garela hiru konpainia kaso honetan eta elkarren lanak ezagutzen genituen eta irrika aspalditik etorkigun elkarrekin lan egiteko ez, oza e, motor rapiskatorida eta gero gainera esaten duzu jo gainera elkar laguntzen hain beste batak duen esperientzia beste arirak azten gure kasuan adibidez, e, deia gu panpila horategia nahiko e, azpiegitura xumea da, oso xumea da eta asko ikasten dugu beste arte drama eta lepetiteko ekinez baanzarkiaren hitze eh, azetan tolaketaz asko gasten dute eta hor maneira bat ere antzerkia saltzeko jendeari prezio merkea, prezio eta ere, ere da, jendeari hobilarazteko antzerkira Dura, ba bai nikuste ba, ba, bai Hor ba, bat ditugu eman aldi asko, berazten ustez gana idu... Berro gaiaz, ba, uh, momentuz, uste dut? Azarroan bakarrik bat ditugu, hemen sortzi uste dut? Bakarrik. Azarroan <laughs> <laughs> bakarrik, ez <laughs> <laughs> bakarrik hemen sortzi. <laughs> <laughs> bai, eta boer gana idu, bai, gure antzerkia saltzeko gizan dela balin, babai. Mm -hmm. ja. Eta antzerkirat erakertzeko jendea ba, balare bada indaar beritzi bat egiteko, ikusten dugu, gero eta jende gutiago jaiten dela, jendea telebiste entzinen gelitzena, be, atera atera horrez, e, gelak atxe maiteko, eta egestasunak izan dituzue, jendak programatzen dugu, jeski antzerkia gaur egun? Bai, nik dut, e, bueno, bidea egiten ari dela hor baita ere, ez, e, poliki polikia ari ez, e, errautsak entzaz lan orkestuen unean gero gure bide galduak ere genunean unean dia gero publikoari gorrote egin zaten hartar, bueno, ba, e, bada olako bada publiko bat ala ere bai, bai, bai, bai, dut ari nik uste dut, nik fartsunarki sumatzen dut e, gero eta gehiago dela e, publikoa e, duela marrurte ba, bueno, etxita goa nengoen ni bentsat, bentsatuz, euskaraz kontzarkira bereziki, pff, ez da inor joaten baina gero, orain, azken bosturteetik honat e, e, nabari dut, nabari dut, e, gogo bat, grinabat eta jendeak, bueno, ik, jakin mingeiago daukalan zarkidea joateko, eta horregatik, ba, oso, postekoa da hori. Hamlet, beraz, eh, hau izango da zuen ikusgarria, zaroren lehenean eh, orkestuko zuela lehenaldiz, lusot, hamlet, gaur egongo eskaldun bat zen iduriz? Ez ginekian hori. Ba, <laughs> ja, <laughs> <laughs> atseman dugu hamlet... Uh... Euskal txibaz ahak bat zuetan amletx beraz mm -hmm. eta beraz zori <laughs> <laughs> ez daigia esik <laughs> <laughs> <Daxik> sinetxin dugu lehen <laughs> doren zot bueno, bauri, e, bete ipatzen dena da e, e, antzerke sortzaile sortzaileentzat hartu edo zein historia eta beti zure ganatu egin behar duzu ez, ezta gau beste beste, beste dik, korputzera ekarri behar duzu eta pentsatu nik hau nola ere begietatik nola emango dut hau ez eta jamletekin hori hori egin dugu eta beraz noski gure Hamlet eskal Hamlet bata Zerratik jamlet Bueno, horre e, izan dituen bakizu, e, erabaki behar duzunean azeri buruzitze egin eta guk e, gaiak asko lotzen gaitu uste dut, hiru konpainiak ere eta iruditu zitzegun jamletek e, ukitzen zituen hainbat gai, e, sakonak e, egunero kontan gaur egun e, bueno, oso pilpilean daudeen e, gaiak ukitzen zituela dudari gabe da urduan zagen duen ba, ba zergatik ez nola bilekatzen da amlet euskaldun bat e, zuen antzerkian piskat irudikatzeko entzulek nola pasatzen da bo, diadanik gutarik pasatzen dira pertsonaia gu euskaldunagira beraz borxaz pertsonaiai ikarri diegu gure parte bat eta, eta gero zer, e, amletek pausatzen duen galdera da ekintzarena, ekintzara pasatu edo ez e, bere aita bere osabak, bere aita hildu Eta beraz, berak zer behar du mendekatu edo isirik egon, beraitaren mamua itzuli zaio, eta beti horretan da ekintza ekintzan sartu edo ez, eta sartzen aholako eromen batean pixka bat ze ekintzan sartzen bada kakanda, eta ekintzan ez bada sartzen bere, buruar, bere buruarekin ere kakanda, beraz, saiatu gira piskat lotzen hori gure gaurko historioari, eta ikusiko duzu ez emaiten duen. Hala <risa> <risa> ere, Hamlet, ikeda mundu antzar hainitz uh, milaka eta milaka ikusi izanena, bo, behar bada, gehiengoak ere ez duguna ikusi, eh, hainitz entzunda aipatzen yes. Shakespearean lana, eta bar, baina zar ekarriko ekarriko duzizuek, hemen, eskal erritik? Honek usta dut, esan eh, duena, maikak ez, eh, mito antzeko bat bada Hamlet, hori eh, hola da, eta guk ekarriko duguna da, ara, ara, eh, Aragizkoa egitera honera, ez? Aragizkoa? Mit, bai, mito hori eh gorputzera, e, eta azal ematea pertsonaia horri eta e, planteatzen dituen e, e, gaietarronka hoiei. Mm -hmm. <fruz> Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. <fruz> Amlet, antzerkia, beraz, aipatzen dugu goiz berin eta ameka euskali jatietan, bigomita, maika etxeko par, eta miren eta hainara barkatu, eta <risa> bestan dena, <risa> uh, aipatzeko adena, bi aktoreak ziztela, amlet, antzerki honetan, eta bo, bi perfil desberdin direla, erraiten aldugu, maika beriki asia zira bedelen profesional mundu hortan, antzerkian, uh, bon, zuk, baduzu gehiago bide eginik ala ere, orain zineman ere ikusten alzaitugu. Zaila da, aktore izaita Euskal <laughs> Bueno, zaila da, pentsatzen dut e, bai, mundu guztian e, den bezala zaila, ez? E, baina ez, ez duzte berezik Euskal Herrian e, denik beste leku askotan baino, ez? E, nik adikidez hori, eh? Londresen hain bat urte pasan nituen, eta badiru demendik ikusten dugu laban, antzerkia, eta gizetan ere antzerk, aktore lagunak bertan ere egin horriak eta bi pasatzen dituzte bizira uteko hori mm. hola da eta hemen ere ez da duarik gabe ez dago azpiegitura sendori bereziki euskaraz egiten den antzarkiak ba, ba, bueno, beti biziraute bide hortan edo hortan dago ez eskaintza mugatua da hala alaire aktorezilarik Bai, bueno, gu kontua da, gure mentalidadetik, neretik behintzat, ez garela e, eskeintzaren e, e, itxaroten egoten, ez hori da pixka bat eta hori, ez esatea aktorea, E, aktorea da benetan bizitzan ere ez bera, bera da bera bueno, egiten duenaren jabe eta motor ez da, da zai dagoen orbaitea zuzendariren batek edo norbaitek deituko duen ez hori guk asiatik garbi dugu eta guk sortzen ditugu gure realidadeak mm -hmm. eta gure antzarkiak eta gure estenografiak eta gure bideak ez alde hortatik bueno eta bueno, buruari eragin eta zain bueno gainera honekin nola bizira ondundu <laughs> duzak ez ondundu indikaterako duzosa bizitzeko minimoki ez baina ekintza badago eta mm -hmm. obeago dokerrago edo hori da, edo bizireuteko iritsiko zaizu edo ez, baina zuk berdin jarraituko duzu zure proiektuarekin, ez mm -hmm. Maika, zuk nola egin duzu xaltoa aktorizaterat? Um, xaltoa, piskat gainera erorizaitekin <laughs> xalto egin baino, bainiko um, Uh, Nule ginoen Ez, nintzen bortsaz prestatzen uh, Profesionalki alitzera, edo hola Parisen pasatu nituen urte batzu Eta hor, petiteatru dupen ek bilatzen zuen Norbait uh, gazteago piskat formatzeko Eta, hola, voilà, ene gainan Jolida piskat, bo <laughs> Eta beraz, du bi urte Baino gehiago hasi naizela haiekin Eta, bai, enelana da Baina erran ezake ikasten utala Hainitz uh, Formakuntzan bezala naiz bon, Eta horrean segitzeko uh, gogoarekin helburuarekin. Uh, hortan, antzerkia antz egitzeko bai, ikasten dudan guztia, oso, uh, uh, aberazgargia da enezat, eta segur uh, erabiliko dutala geroan ere, gero profesionalki eda hori ez da erganik, uh, hori kom, uh, komeniz aidala bena. Bez, zergatik? Uh, hori bakarrik egitea da pixkat, uh, behar da atseman be, zure kontua hortan hori bakarrik eginez, eta antzerkia da lan bat alaikere pertsona asko, Inbestitzen duena zure pertsona osoa, zure abotsa, zure burua, zure gorputza dena. Eta beraz behar da azkarra izan. Uh, Ea yeah. <laughs> e azkartzen naizen, edoan edo zer laguntzen nahoen azkartzen. Azkartzen da demolarikin. Bai, bai, La xaitzeko. bai, bai. Bidoia beazkenean dena ikasi hori du dut na, ez? Ikastenzoa zen. Ni ere oso berri sentitzen naiz hontan, eh, egia san, baina bueno, konturatzen naiz denbora pasa eta ta esperientziak hoe hasieran adibidez estreiaaldi baten aurrean edo pertsonaiek nola E, egin horren aurrean bai izutzen zara eta pentsatzen duzu buf ezingo dute eta taquizeta bueno beinda bueno gero ta estrenaldi bai jo pasas ate no bizitza aurregadoa mm -hmm. eta plaza asko ere eta plaser ikaragarria eta, eta hori da gero ta plaser gehiago hartzen duzu eta ozatzen duzekera garri Hortan utziko dugu, momentuz plazeraz beraz ikusteko parada okaren dituzie, hamlet, antzerkia ikustera juten alkoziste iru kompainek aurkesten duzue beraz berriz elkarlanean Segitzeko prest iduriz gogoan direkin, urte guziz horako bidea segituko duzuela dirudi beintza, eta zaroaren lehenan luson izanen da. Entzule bat, gen. Eta amekan, zaroaren amekan lakishoron endaian amalauean eta amabostean azparnen eta beste hainbat gunetan ere ikusgai izanen dena. Mirizker? Zueri bai, bai. Entzuten zaituzte guguregon alditik Abai Ado, zubegu eto riko gira brazunik Kortu da ere <laughs> Marika etxeko partainara gugutsa ga milezke Zueri, Eta, uh, segitzen guguk, aldiz goiz behimankizunen Musikaren tartearekin uh, Magian treburrat bigabai Elkarteko, uh, burrasun elkarteko Kitarekin zure irugaren autoa gaurkon Tum, tum, Ego legunen entzunen dugu Letet red uh, Frantzes taldearen Kantu bat uh, Talde hau harizen beresiki uh, Jonden mendearen uh, uh, Azken urte horietan Eta egiten zuen uh, fin, Akordeon uh, musika Eta bal muset gishako uh, Musika eta kantuak Kantu hau deitzen da Lamur Tomdenu Eta bizi kantu Aire airosa alegera batean da Bainan badu alaike hitzen aldeetik azteko aire ilun bat, eta gazigozo gustu bat, eko seiko duzuen zara.